Людину б'ють не дрючком, а словом. Лихому слову не завадиш вернутись до тебе знову. Ніж лихе слово сказати, краще промовчати. Краще благанням, ніж кусанням. Ласкаве слово спокою порука. Мовчання це велике вміння вести бесіду Вчасне слово варте двох слів опісля У його мові ні кислоти, ні солі Чим упевненіше, тим помилковіше Запросили шолодивого на весілля, а він питає, а там буде ще хтось із добірного товариства? Де багато слів, там мало мудрості. Марнослів'я завжди галасливе. Не кажи всього, що знаєш і думаєш. Хто не вміє робити, любить поговорити. Слово без діла нічого не варте. Мудре слово в громаді вагоме. Звичай, закон і норма мовлення. Кінець озвученої книги. Читала Світлана Дмитренко. Київ, 2004 рік.